You see, you're má na s názvom Sloboda z Rádia FM a slobodou je určite aj to keď si môžete cestovať kam chcete, ideme momentálne cestovať do Argentíny Rubriku Na ceste FM vám prináša cestovná kancelária Viktory Travel, expert na dobrodružstvo a exotiku So mnou v štúdiu Rádia FM je už aj Lyrik, pekné popoludne ti želám. Ahoj Budeme cestovať do Argentíny, zaujímavé je však nielen to miesto, ale aj to, s kým tam budeme cestovať. Áno, budeme tam cestovať s natívnym človekom, teda človekom, ktorý tam sa narodil, vyrastal... Teraz sa nachádzal v Bratislave, aj sa nachádza. A mali sme možnosť ho teda odchytiť a je to aj vlastne v podstate... Z... Celebritný manžel. Celebritný manžel a tento človek sa volá Christian Estreča uh -huh. a jeho manželka je známa speváčka a hudobníčka Ivana Mer, teraz sa volá Ivana Estreča. Uh -huh. Takže ale zároveň aj Kris je veľmi šikovný, multitalentovaný aj, aj producent, produkuje veľmi fajn veci, zároveň aj píše scenáre, čiže to veľmi šikovný, tiež tvorivý človek, čiže oni sa tak asi dobre našli. No a e, Chris vyrastal v jednom suburbe, to znamená v nejakom takom, ako keby, e, také tej urbánnej časti blízko Buenos Aires, mm -hmm. asi hodinu autobusom, a ja som sa spýtal vlastne, že či by sme mohli nahrať v prvom rade rozhovor o tom, že by nám dal nejaké typy, ktoré naozaj že oni to nenájdeš v nejakých poradcoch pre cestovateľov a dal nám taký nejaký svoj typ, že, že keby sme sa tam ocitli spolu s ním, že čo by, ako keby prvé urobil. Najprv mi povedal, že si všíma, že Bujeno za jare stiež, a to je ako trojmilionová metropola Možno aj viac, viac. Asi teda viac. No, on myslel asi možno nejaký iba tento centrum, mm -hmm. že sa stále zahusťuje, že keď tam ty tý ideš tým autobusom z tých suburbánnych častí, že tam to vidíš a v tom rávenisku sa zhustuje, že je to také malé inferno, lebo je to naozaj veľmi, veľmi rušné. A je, to je možno aj jeden z dôvodov, prečo by nám e, odporučil cestovať alebo pohybovať sa po Buenos špeciálnym spôsobom. Entonces, lo primero, que te recomendaría... Prvé, čo by som ti odporučil, je, ak pôjdeš do Buenos Aires, určite si kúp bicykel. Ale uh, taktiež nie je to veľmi istý uh, uh, spôsob prepravy, pretože tie trasy pre bicykle, chodníky, tie bicyklochodníky sú dosť nebezpečné. Takže keď musíš napríklad prejsť na druhú stranu, zrazu um, tá trasa pre bicykel zmizne. Predstavme si, že naozaj spolu bicyklujeme po Buenos Aires. Čo by si mi ukázal, kam by sme zašli? Ja by som vás obral ideálne noce, a, večer, vera, alebo v noci, vrano, na jar, vrano. alebo v lete. Zobral by som vás na breh rieky, popri brehu rieky je rezervácia, prírodná rezervácia, tam by sme nechali bicykel a mohli by sme sa prechádzať. A rieka sa volá Rio de la Plata a je to spoločná rieka aj s Uruguayom. Ako si máme predstaviť ten národný park? Je to niečo, čo je blízko veľkej aglomerácie, ale zároveň máme pocit, že sme v reálnej prírode? Exakto. Presne, tak je to miesto, kde môžeš vypnúť a sa od láznivej reality, ktorá je v meste. Tiež sa organizujú také spoločné prechádzky počas spolnú mesiaca, takže tam stretneš ľudí, ktorých nepoznáš a je to veľmi zaujímavé, lebo prechádzaš sa počas noci, počuješ, ako trúbia auta a zároveň svrčky, takže je to dobrý zážitok. Po tejto prechádzke by som ti otvoril Poručil, aby sme sa vybrali priamo uh, do centra, do Mraveniska, uh, kde je Obelisk. A toto centrum je tiež v rôznych príručkách turistických. A čo by som odporučil, uh, je vlastne spraviť si taký túr obchádzku po píceriach. Hmm. To, to by som nečakal práve, že v Buenos Aires nájdem pizzerie, ktoré práve stoja za to. Je tam nejaká tradícia skvelej výroby pícer? Áno, pretože Argentina je krajina imigrantov, takže je tam veľa Talianov, Nemcov, Španielov. Keď si v centre mesta pri Obelisku a zjedol si tvoju pizzu, to, čo by som ti odporučil, je ísť do predajní, hudobnej predajní, kde sa predávajú platne a volá sa Oid Mortales, počúvaj mŕtvych, lebo je to čas hymny argentínskej a ah, pre mňa to no, bol no, ten uh, ten taký druhý ba. domov som tam strávil veľmi veľa času uh -huh. všetká alternatívna hay, hudba hay. je tam to je celkom dobrý tip asi myslím pre poslucháčov rádia Fen, ktorí majú hlbší vzťah k hudbe, keby sa náhodou ocitli v Buenos Aires, tak vedia, kam majú ísť. Určite je to pravda, ďakujeme za všetky tieto typy, ešte ich príde o mnoho viac. Mimochodom, to bola Ivana Mer, ktorá prekladala. Áno, iva manžula. Ivana Žela. vynikajúco po španielsky, mm. takže to ako keby sme rýchlo aj poprekladali. A bol to veľmi tošlo, ako po masle. Budeme ešte pokračovať v cestovaní po Argentíne, ale teraz si zahráme. Kolega Potkan nám pomohol s touto prvou piesňou a vybral v úvodzovkách inteligentnú elektrokumbiu a argentínskeho hudobníka menom Axel Krigier. Kriér a umbred Piedra ste počúvali z rubriky Na ceste FM, ktorú pre vás vysielame každú stredu po 15. S týmto výberom hudobným nám pomohol podkan. jeho reláciu hudba sveta FM zase môžete počúvať každú stredu po 22. Je to tak? My budeme a... teraz pokračovať a zostávame tak hudobne naladení. Zostávame, pretože s Kristianom strečom sa dá rozprávať o hudbe dlhé hodiny, hmm. alebo on má naozaj hudbu veľmi rád, sa aj produkuje. A myslím, že aj pomáha Ivane Mér, s nejakými novými nahrávkami, ale tak dúfam, že neprezrádzam niečo, čo by som nemal, tak uvidíme, čo prinesie budúcnosť. Uh -huh. Kto si zapol len teraz, tak rozprávame sa s uh -huh. Ivanov Mair a jej manželom. Um, o áno, s jej manželom Ivana Mer to preklada uh -huh. veľmi dobre. Uh -huh. <laughs> a ja som sa pýtal samozrejme Kristiana, že... Um, ktorý je rodákom z Buenos Aires, takže mal, mal blízko aj k rôznym, tým, tomu naj, asi najprogresívnejšiemu, čo sa dialo a deje v Argentíne. No a ja som sa ho spýtal, či by, by nám mohol dať nejaké typy, čo, čo na čom teraz práve Fitchi Argentína a nejaké typy, ktoré by mohli zaujímať aj poslucháčov rádia FM. Posledné roky najväčším boom bol štýl, ktorý sa volá cumbia, Kumbia z Latinskej Ameriky, ktorá vlastne sa transformoval do elektroniky. Je to folklór, prerobený do elektroniky. Mucho mash Tiež sa robí veľa mash takže sa zoberú viaceré piesne do a zmixujú sa. V celom tomto prúde je takým významným vydavateľstvom CZK, Sisek Records. Ale v každom žánri um, je veľký okruh ľudí, ktorí sa tomu venujú. Takže každý žáner má svoj okruh hudobníkov, ktorí sa práve venujú tomu žánru a je, je to celkom silné, či je to hip-hop, alebo je to uh, súčasná hudba, ale veľkú tradíciu v Argentine má rock roll a Rolling Stones a Ramone sú skupiny s obrovským počtom fanúšikov v Argentine. Ak by sme mohli menovať zo pár mien kapiel z rôznych žánrov, ktoré ťa ako prvé napadnú, že je dobré si ich vypočuť, ktoré by to boli? Ak by sme šli teda, podľa toho vydavateľstva yeah. C-Sec Records, tam sú veľmi dobrí DJ, jeden sa volá DJ Visha Diamante a druhý časná Hernánia circuito Obidvaja, uh, e, po Európe. Circuito, Takže môžete ich vidieť v Európe. E, haciendo de lo suyo. Si hablamos de Čo za týka e, e, hudby, bueno, sme sa, nos stretli nos sa stretli s argentinčanom, ktorý má umelsku rezidenciu a, a, vo Viedni Austria, v Rakúsku a, a jeho projekt vlastne pohyb neurónov do, do a, hudby. Bola sa Hernán Karniévich. te recomendaría también el trabajo de Hernán Está realmente loco. Je šialený. <laughs> <laughs> <laughs> Čo sa týka roku, um, uh, je no kapela, kapela ktorá už neexistuje, no ale que, je dôležité si ich vypočuť, lebo porque, um, spevák má za sebou silný historia. príbeh. Es un italiano, je to Italian, de, ktorý sa vzdielal v Londýne, chodil na strednú školu, de Carlos, kde princ Charles bueno, es un dato interesante de color. a vyodišiel z tohto prostredia a taktiež aj z prostredia heroínu ušiel do Argentíny. De Malvinas, Prišiel de, v období, de kedy um, bola vojna o uh, ostrovy ostrovi. Spravil um, niečo, čo de, bolo vtedy zakázané v rádiach a to bolo spievať po anglické. Muy pocos años, vo en veľmi krátkej dobe vytvoril Europa, skupinu, Argentino, ktorá bola veľmi a Italiano, obľúbená a stala sa veľmi slávnou a vlastne legendou Argentinského roku a je veľmi vtipné, že to musel spraviť Talian, ktorý emigroval do, do Argentíny. On sa volá Luka Prodan. Luka, Prodan Luka Prodan a kapela sa volá Sumo. Sumo. A práve kapelu Sumo si budeme hrať. Tam treba ešte doplniť, že keď sa bol spor o Falkovánskej ostrovy tak bojovala Veľká Británia s Argentínou. Áno, presne tak. My si teda budeme hrať momentálne spomínanú kapelu, ktorú teda založil Talian, emigroval do Argentíny. Taký takým chorvátskym menom, Luka prodane. <laughs> presne tak. Sumo sa volá tá kapela, ideme si uhrať. A potom samozrejme budeme pokračovať na ceste FM. rock it out man sing the song today do it right man night and day Ceste objavujeme nielen zaujímavé nové destinácie, ale aj hudbu z týchto miest a momentálne sme počúvali kapelú Sumo z Argentíny, ktorá vraj už teda neexistuje, má za sebou ale silný príbeh, ktorý ste počuli. Teraz sa budeme ešte chvíľu rozprávať o Argentíne s človekom, ktorý sa tam narodil a vyrastal tam. Je to Kris a je to mimochodom manžel spevačky Ivany Mer, ktorá tento rozhovor aj prekladá. A túto pesničku nám odporúčil Kris? Dian Estrecha, teda Chris. A volá sa, že uh, kvapka v neviem to po španielsky, preložiť. <laughs> La gota en elo ojo? Áno. Asi sme správne aj čo týka výsledkov. Ide mi to, nie? Ale tuším si hovoril, že v Argentíne sa hovorí o čo? To nie nie. nie? To je streča, sa, to je, to je ako komplikované. No V každom prípade, ale, sa no, rozprávať teraz ano, ďalej. Stále, o, ale sme, áno, áno. stále sme boli v Buenos Aires, tak ja som poprosil Kristiana, uh, či by nás nemohol zaviezať niekam inám, pretože on mm. sám má deficity, pretože tá krajina je tak obrovská, že ani sám ju nepochodí. Ne Alebo že dosť ďaleko na juhu mm -hmm. a v jednom špecifickom regióne ktorý je vyslovne, že aj turistický. Hej, čiže on nám dáva aj takýto naozaj veľmi fajn m, turistický typ, kam môžete podľa mňa zajať s jedným z našich cestovateľov, napríklad s Petrom Koutným. No, Každobor, hm, na tieto, je. Hej, on je odborník na tieto miesta, ale každopádne predstaví vám to Chris. A je veľmi zaujímavé, a, že juh krajiny je veľmi podobný Slovensku, má hory, má a jazera. A zaviedol by som ťa do turistickej destinácie, tam, kde som žil, bola sa to, je to region, Es una región kde pôvodne žijú obyvateľia Mapuche, čiže pôvodní obyvateľia, ktorí momentálne bojujú s problémami kvôli pôde, ktoré nadnárodné korporácie vlastne im chcú zahabať. siempre veľmi spojený s prírodou a je to tiež to čo môžeš si odniesť z tejto krajiny to spojenie s prírodou. Ak máš rád um, lyžovanie a no, snowboard, muy, je muy tam vlastne Serokatedral, je to miesto, kde je, sú veľmi dobré podmienky na lyžovanie. Počas celého roku? Bueno, hay nieve, pero mm, keď como je sneh, ale obdobie, keď, keď, keď je sneh je, je invierno, celkom dlho diamos, a najlepšie e, podmienky sú mm, medzi bovespe, júlom a septembrom. Mm, Ať ten No, hacer uh, tiež môžeš vlastne robiť trekking viem, že v tejto časti planety máte veľmi radi cervezas. pivo, tam e, môžete e, nájsť čo, veľmi dobré pivo, dokonca mimo, pivo, ktoré uh, vyrábajú priamo doma. Te que a mi amigo Randall Claus, ja by som ti odporučil teda mojho kamaráta, volá sa Randall Klaus, je to šalený Američan, ktorý prišiel do Argentíny bicyklom z Visconsinu a momentálne organizuje túr po všetkých pivárniach. A nie len po paboch, ale e, tiež e, priamo v domoch e, tých výrobcov piva. Ak máš rád e, klasickú hudbu, a je to Veľký festival klasickej hudby, ktorý sa volá Týždeň hudby Žao Žao a hrajú tam e, najlepší z hudobníkov, z klasických hudobníkov. Týždeň trvalo teraz v Európe? Ako vnímaš vôbec celkovo diene? vo svete, lebo nikde to nie je jednoduché. A vieš teraz porovnať dianie povedzme v Argentíne a dianie v Európe, čo je podľa teba dôležité? Myslím si, že vo všetkých politika, krajinách sa potýkame na... um, s neuveriteľnou mierou korupcie. Gente, que hace lo que puede para vivir. Politici robia všetky tieto veci a ľudia to akceptujú, lebo potrebujú stále lo, lo žiť v tej krajine. Acepta, so veo que ahora en mi país hay uh, vidím, že napríklad v Argentíne sa rozvíja ksenofóbia a, no. a tá ksenofóbia je impulzom momentálnej vlády. Čo je veľký paradox, pretože my sme, sme krajinou imigrantov. I al mismo a zároveň sami, krajiny, prezismos, keď prezismos, potrebujú medzi sebou obchodovať, zrazu nepotrebujú tie hranice. Creo que es que la tome parte Myslím si, že je dôležité, že obyvateľia začnú formovať programu, alebo rádios, aktivne sa muzika. spolupodielať na diadni v krajine, možno aj vďaka programu v rádiu, vďaka kultúre. A kultúre generuje aby sa vytvorilo vedomie, ktoré transformuje toto všetko, čo som spomínal. Naozaj veľmi zaujímavé rozprávanie o Argentíne nielen z toho pohľadu cestovateľa, ale aj z pohľadu toho domáceho. <súdňujú> <súdňujú> <súdňujú> Áno, a je to také komplexné. Mali sme tam aj zábavu aj vážnejšie vy, vyvrcholenie Áno, sa toho Áno, presne takú alebo také posolstvo. Rozprávali sme sa s Chrisom, ktorý je manželom Ivany Mér. Ďakujem ti za tento rozhovor. Bol pomerne obsiahli, ale veľmi sa mi páčil. Som rada, že sme si aj zahrali dokonca dve piesne argentínske. Mm, skúsim aj na budúce, keď sa náskytne príležitosť a som rád. Všetko dobré. Maj sa pekne, Lidík, Na ceste FM